У цей момент на даху будинку з'явилися супергерої в камуфляжі і почали спускатися вниз на приготованих мотузках, збираючись штурмувати квартиру через вікно і виручати всіх, кого за попередню інформацію тримають там у заручниках. Коли нарешті в полі зору один одного з'явилися майор Петро Швидкий і майор Павло Шалига, Непорозумінням швидко поклали край Тепер уже це була їхня спільна операція А ось у квартирі бойків непорозуміння лише починалися звелівши Ірині сидіти в спальні А мусі стеріхти її і не давати розтуляти рота Нетудимак повернувся в кімнату Зміряв Максима уважним поглядом, поцікавився Давно це в неї? Як почали про кризу говорити, спокійно пояснив Бойко. Вона все вам розказала, і про джип, і про клоунів, і про Аллу Погачову, і про мільйон заодно, бачу, розказала. Отже, всього цього не було, ти хочеш сказати. А ви хочете сказати, що таке буває? Причому в один день, ви ж розумієте, жінці якого свята хочеться. А мене вже скоро другий тиждень, як у відпустку, за власний рахунок відправили. «Бачу, по кількості випитого», – промовив банкір і замислено потер підборіддя. «Значить фантазії, кажеш, які вона видає за реальність?» «Ну», – зрадів Максим, – «нарешті до вас дійшло. Ще би мовчала, а то ж язик бабський помило. Язика та хвеська, інакше не скажеш». «Де, кому і що ляпала? Що аж до вас дійшло? Тепер не простежиш?» «Розумію, буває таке. Мільйон загубили, ви ж люди серйозні». «Ми дуже серйозні люди», – не дав йому договорити банкір. «Тому підійдемо до справи серйозно. Її маячню перевіряти не будемо. Ми тебе, бойку, перевіримо. Є одна людина, свідок». Бачив того, хто приробив нашому мільйону ноги і дуже добре запам'ятав. Максим знову напружився. Я дам команду, і свідка привезуть сюди. Не туди мак дивився полоненому просто в очі. Якщо він тебе не впізнає, не підемо звідси. Вибач, моральних збитків не відшкодуємо. Та ладно, протягнув Бойко. Ну, а якщо впізнає... Не договорив Семен, не туди мак, не встиг. З веселим брязкотом розлетілося вікно, і через нього до кімнати влетіли троє бійців у камуфляжі. Двоє інших тим самим шляхом увірвалися в спальню, почувся крик Ірини, і вмить озброєні спецназівці ввалилися до квартири через двері, зносячи їх із завісу. Муса його примати не встигли навіть спробувати опиратися. Наступної миті вся компанія, включно з Семеном Нетудимаком, лежала на підлозі до Лілиць. По них тупцяли важкі спецназівські черевики-берці, руки їхні крутили і заковували кайданками, їх обеззброювали. За цим дійством і з великим задоволенням споглядали майор Швидкий і майор Шалига. «Значить так», – сказав майор Шалига, подивившись спочатку на Максима Бойка, потім на Ірину Бойко. «Ваша родина сидить мені глибоко в печінках». «Дуже глибоко, глибше, ніж ота Маріанська западина, чи як її там, Маріанська», – виправив Максим. «День, який став найважчим для нього за все не таке вже й довге життя». Добігав кінця. Спочатку їх обох завезли в лікарню, аби переконатися, що вони цілі, неушкоджені, що синець абсолютно безпечний і підстав для госпіталізації нема. Ірині намагалися вколоти якесь заспокійливого, тільки вона рішуче відмовилася, погодилася тільки ковтнути кілька пігулок, після чого їхній шлях проліг не до потрощеної квартири, а в головне міліцейське управління, де вже потирали руки швидкий із шалигою. По кількох годинах усних пояснень і написанні двох письмових питань до потерпілих усе одно лишилося більше, ніж відповідей. Та запитувати не квапилися, розвели чоловіка з дружиною по різних кабінетах і ще кілька годин тримали так, аж поки нарешті не завели назад до кабінету Шалиги, де вже чекав на обох шалений майор. Нехай хоч Марсіанська зіткнув Шалига. Суть не в тому. Ось тут ти, бойку, пишеш, невідомі тобі злочинці увірвалися в квартиру, били тебе, погрожували, зґвалтували дружину в тебе на очах і вимагали один мільйон доларів. У тебе що? «Є мільйон доларів?» «Ми ж не перший день знайомі», – посміхнувся Бойко. «Ви, товаришу майор, на мене не так давно ціле досьє зібрали. Схожий я на підпільного мільйонера». «Підпільні мільйонери, Бойко, якраз на мільйонерів і не схожі», – повчально мовив Шаліга. «До затриманих у нас свої рахунки, особливо ось у майора, він кивнув на швидкого». Він давно хоче закрутити їм хоботи. Ось тільки тут одна загогулина, малесенька, він показав кречок свого нігтя, зовсім мала. Кілька днів тому в центрі Києва сталося дивне подвійне вбивство. Подробиці вам обом ні до чого, але за оперативною інформацією в одного із убитих Справді була при собі спортивна сумка, а в сумці один мільйон доларів. Ці ваші мучителі шукали свої гроші, вийшли на тебе, бойку, а від тебе чекати можна всього, що завгодно. Якби твоя жінка не дала мені маячок, вас би все одно врятували. Ось, товариш майор би постарався. Проте питання про зниклий мільйон і далі лишається відкритим». Максим подивився на Ірину та відвернулася. «Ви теж хочете грошей?» – перепитав Бойко. «Слухайте, здається, це питання ми закрили з тими бандитами буквально за кілька секунд до вашої появи. Не зовсім закрили», – вступив у розмову шалений майор. Тобто Максим здивовано глянув на нього. «Свідчення затриманих Семена...» «Не туди Мака і Ростислава Мусафірова на прізвисько Муса. Ми порівняли з повіддю вашої дружини. Швидкий виклав на стіл тоненький стосик списаних аркушів. Виглядає все досить дивно і не надто переконливо. Чорний джип, вечірня сукня, клоуни, які не клоуни, пророслі в землі пляшки, пропозиція від такої собі агенції «Комар» Проконують у нас у міліції чули, але Пугачова власною персоною, і нарешті мільйон доларів.